Зупинилася он там, де бузкові кущі, біля рогу будинку. Чого сюди заїжджати? Діти ж грають. Можна поставити машину на вулиці. Тим більше ніхто з Вологи не вийшов. Фарешоферу вимкнув, сидить і чекає когось. подумала, кого? Може, дівчину? Цікаво, чи не з нашого будинку. Який це пощастило в білій машині кататися. Та нікого. Правда, шофер, видно, терплячий, чверть години чекав. Потім у видавничому будинку двері грюкнули, і хлопець вискочив. Поспішав боледний біг, розчинив дверця та волги, передній з цього боку. Про щось з шофером перемовився, і назад побіг. Бабуся... Припинила гратися торачками хустки, заклала руки в кишені. Хабла кілька секунд обмірковував почути, запитав, з надією, зазирнувши бабці у вічі. Випадково не помітили світло у видавничих вікнах у цей час? Не згасло?» Ні, не роздумувала ані миті. Вікна темні були. Пізно вже ніхто не працював. Я ще здивувалася, що тому молодикові увечері там робити. Хаблак швидко прикинув. У двір виходили вікна видавничих кімнат, в яких під час вчорашньої зустрічі з археологом нікого не було. Директорський кабінет, кімнатка завгоства і вікно з коридора, де сиділа вахтерка, виходить на вулицю. Але хтось з працівників, «Міг же забути вимкнути в своїй кімнаті світло?» Уточнив. Згадайте, всі вікна на другому поверсі видавничого будинку були темні. Може, десь світилося?» Жінка похитала головою, однак відповіла не так упевнено, як раніше. «Ні, здається, ні. А у котрій годині?» вийшов з виданецтва чоловік, що розмовляв із шофером Білої Волги. «Десь о восьмій, вибачте, немає годинника, та ми з Катрусею виходимо пів на восьму. Потім нас 9 дев'ятій кличе «Син», сказали головою на п'ятиповерховий будинок поруч. «То значить, гуляли зовсім мало, коли машина під'їхала. А потім я ж казала... «З чверть години шофер чекав когось. Виходить, десь восьмій чи трохи раніше». Все збігалося. В світло у видавництві згасло за п'ять хвилин до восьми. Хаблак подумав, що бабуся спостережлива має зірка ока і зовсім ще не старечий розум. Принаймні, не страждає від склерозу. «Нараз одна думка», – майнував капітал, і він запитав... Ви сиділи на цій жилавці? Так. Двері, що ведуть з видавництва, ліворуч. Віддалі розважливо хаблак. Отже, ви могли бачити тільки спину чоловіка, коли він йшов до Волги. Чи не так? Звичайно. Але ж було темно. Ліхтар? Кивнула бабусі на стоп, що стояв трохи осторонь. Могли б упізнати того чоловіка? Подумала і похитала головою. Ні, ліхтар тьмяний, знаєте, тіні. Ви сказали, вискочив хлопець. Отже, бачили його? Чи як визначили вік? Бабуся засміялася. Це, певно, тому так сказала, що сподівалася побачити дівчину. Знаєте, на таких розкішних волгах дівчата кататися дуже полюбляють, я й подумала. Чоловік, котрий вийшов з видавництва, був без пальта і капелюха. Хто ж пальто зараз носить? Це ми вже старі кістки гріємо. А молоді що? Молоді? Отже, з видавництва виходила молода людина? Звичайно, молода, я ж сказала, хлопець. «Чому так вважаєте?» «Ну, знаєте, ще можу відрізнити хлопця від статечної людини. Постава і хода. Так, хода в молодих зовсім інша. Відчувається легкість. Вибачте, ви в театрі не працювали?» «Поцікавився хаблак. Звідки знаєте?» «Так здогадався?» «Бабуся випросталася на лавці», – сказала зіркотею. «В моєму віці ще грають, і взагалі актор мусить умерти на сцені». Але ж тепер не театр, а Вахнула рукою. Інтриги протягнув невизначено Хаблак. «І не кажіть, знаєте, що таке театр?» Хаблак знав, ця розмова може виявитися безкінечною, рішуче перебив.